Obrim el programa fent una crida urgent per un animal abandonat que necessita trobar una família. Si voleu conèixer la seva història i adoptar-lo, en dos minuts podreu fer-ho. Us parlarem de com funciona l'Arxiu de Catalunya que s'encarrega de fer la base de dades de tots els gossos i gats identificats amb xip. Amb nosaltres tindrem el president del Consell del Col·legi de Veterinaris de Catalunya i la presidenta de l'ESPAM. I a la segona part del programa us presentarem el nou fitxatge veterinari de l'ESPAM, Teresa Albinyana, especialitzada en acupuntura veterinària. Amb ella i l'atòleg Jaume Fatjó descobrirem com poden ajudar les teràpies alternatives als animals que viuen als refugis. Així que, després d'aquest sumari, comencem ja amb la secció de les adopcions per promoure entre els nostres oients l'animal del qual parlarem ara mateix, que viu en un dels refugis que gestiona l'ESPAM, que, com sabeu, són tres, dos a Mataró i una a Sant Boi de Llobregat. Donem passa a Ioli Martín. Benvinguda, Ioli. Hola, Dunia. Hola, com estàs, Joli? Hola. Bé, per aquí, entre gos i gos. Va. <ríe> vam parlar amb tu la setmana passada i, i ja vam, vam avançar que parlaríem, faríem connexió a, avui també amb tu perquè ens parlessis d'un animal, doncs que un gos en concret, que no ho està passant molt bé i que potser des d'aquí, des del programa, podríem fer-li doncs, promocionar no, aquesta amistat amb, amb els Exacte. nostres oients. Exacte. Exacte, mira, a veure, en un principi m'agradaria parlar de la... Ui, mira, mira, aquesta em penso que vol sortir. Ja. Sí, sí, m'està queixant. Aquest que sí. diu, de qui, de qui parlaràs? No parlaràs de mi, no? no Ara, vull... Sí, volia parlar de la Gumi, que és, bueno, és una gosseta grandeta d'edat. Uh -huh. I, a veure, bueno, té uns 9 anys i és grandeta també de mida. Carai. Va bé la grandeta de mida una miqueta més gran que un pastonament, que això la gent ja s'espanta, diu, ostres, no, per viure un pis, no, perquè és massa gran. Sí, això la gent ho té molt al cap, eh? Oh, tan gran a un pis no pot ser. És mala vida sí, per però, un gos. Però realment, o sigui, aquesta gosa és molt, però molt més tranquil·la que no passa a un yorki. L única diferència realment que tenen és el llitet als peus del, del, del sofà que necessita, que serà una mica bastant més gran que la d'un jorki. Sí, sí, i diguéssim bueno, que el jorki pot estar a sobre de la faldilla de la dona o de l'home o del nen, però potser a la gomis eh, no. Ah? Home, ella es sencera, de poder pot. Oh, no, ella està no bé ja que ho intenta. Allà, Home, a veure, tot el cos sencer no, però el cap sí que te'l pot posar perfectament. Sí. si tens un sofà gran, bueno, acaben tots els gossos. Ah, això, no és el això. Clar, però té una mica malament, no? Perquè és veritat que els gossos grans, eh, de grans a mida, eh? em refereixo, ja acostumen a, doncs, a molta gent que doncs, viu en pisos, com és el cas de Catalunya, doncs a tirar-se enrere, no? perquè pel tema de la mida. Però és que, clar, aquesta gosseta, més a més, té el tema de l'edat. Clar, 9 anys és molt avançat, sí. també, i pobreta, segur que no és fàcil, no?, trobar-li un adoptant. No, no, no és gens fàcil, no és gens fàcil. Però, clar, jo, jo des d'aquí sí que m'agradaria que la gent canvies una miqueta a aquest, aquesta manera de veure les coses del tema de la mida. De tota la vida s'han tingut gossos grans de pisos, sí, ara realment que ha sortit la, la, la moda aquesta de gos petit per pis petit. Mm. I si tu pares a pensar, un gos gran, o sigui, no el tindràs corrents per al pis. Per tant, mm. dona igual que el pis tingui 40 metres que tingui 400 metres. Mm. L'únic que sí que és cert és que necessito un passeig de debò, que no són 5 minuters d'ara com com els ratolins aquests d'aquí que clar, que hi ara tan de moda, no? Tot i que la Gomis Però... amb nou anys potser tampoc necessita grans passejos, no? I tant que no. no necessita més companyia realment que altra cosa. O sigui, és una cosa que és molt tranquil·la i que amb una passejada normal, o sigui, la típica, la mitjoleta al matí, la mitjoleta a la nit, i que si marxes a comprar el pad te la pots emportar perquè més no tira absolutament gens al passejar. Ah, això està molt bé, això és important, eh? Sí. Mm. Més... I... I, físicament, com, com és? Perquè ens imaginem una miqueta més la, aquesta goseta? A veure, això és com un mastí, un mastí dels Pirineus en blanc, un ben, però ben, la meitat d'ampla. La, la meitat d'ampla. <laughs> és molt primeta, però és alta. O sigui, és, és, és salteta, però, I... però realment és molt prima. O sigui, cada C, no sé si fa els 30 quilos, si arriba, que tampoc no està tan gran, tan gran. I, I què li va passar, Joli? Com, com ha arribat el refugi, ho saps? Ha arribat, si no m'equivoco, va ser trobada. Uh -huh. la van trobar pel carrer perduda sí, o abandonada sí. o no se sap. no uh -huh. se sap són aquestes coses que no saps mai, perquè potser o sí que bastava abandonada o, o potser se si li vas cap a avui i no sap on buscar-los, o estàà encara esperant que torn d'agost a casa i no sapè fer aquí. mhm uh -huh. Mm. No, se no se sap, en aquests casos eh, és difícil no, saber la dona d'on prové aquest animal que, que, que ha arribat al refugi. En tot cas, el que sí que és cert és que un cop que arriba al refugi, els cuidadors de les PAM s'encarreguen molt no, de, de, exacte, exacte. Dels, dels gossets. Encara que us agradaria potser ser més i poder-vos ocupar encara més i millor no, d'ells, però... I tant, això sempre, això sempre sí. El que sí que sabem segur que la Gomi va estar en una família segur, o sigui, per la manera que ha comportar-se amb nosaltres, hmm. és una cosa que està molt habituada a estar en família. Claro. O que sigui, no m'estranyaria gens ni mica que estigués en pis, perquè a més s'aguanta el pipi, o sigui, és una cosa que és tranquil·la, que és neta, que té tota la pinta, això, d'haver viscut amb una família, amb els nens i tal... I després, per raons que encara no, bueno, que no se saben, ah, que ara mateix es troba aquí. Però no és un gos que diguis, un gos de camp, que ha estat sempre allà al mig del nord. No, no, és una gossa tranquil·la, molt, molt. Eh? A... Sí, uh -huh, totalment. Uh -huh, uh -huh. I amb aquests nou anys d'edat que té, Joli, eh, podríem dir que és una adopció de la campanya dels que ningú vol? Exacte, totalment. Uh -huh. Ella entra dintre de la campanya dels que ningú vol, que vol dir que en aquests casos l'adopció és totalment gratuïta, uh -huh. Eh, les despeses veterinàries també nosaltres fem càrrec i col·laborem amb el tema del pinso o sigui, que realment la família l'única de posar són les ganes, el temps el cariny per estar mal amb el gos o sigui fins i tot el tema en el tema del pinso que vols dir que de tant en tant també la protectora s'encarrega de, de donar el menjar d'aquests aquest, animals? Exacte, o sigui, nosaltres cobrim tot el que serien totes les despeses que ocasionen, per dir d alguna manera, l'animal la, a, a la seva nova família. Com si estigués una... vivint al refugi, no? Us seguiu ocupant d'ell, però busqueu una casa, diguéssim, no? Exacte, exacte. Guanyen qualitat de vida al gos. Tot... Bon, totalment o sigui, no tinc ganes de res a veure. Home, a mi, res, res a veure. No, o sigui, nosaltres tenim la mateixa despesa, per dir-ho d'alguna manera, en el tema veterinari, tema pinso mm. i a més plaça per un altre gos que pugui entrar clar. i aquesta gos o sigui, no tenir punt de comparació la qualitat de vida que tindrà dintre de, de, de casa que no, que no el refugi o i sigui, la tranquil·litat i amb 9 anys no ha de viure en una gàbia nou anys. home, i, i, i per acabar Joli, jo penso que aquesta reflexió que has, dit, que has dit de la gàbia és molt important no? perquè quan diuen clar un animal tan gran de, de mida doncs en un pis doncs potser fan osa, potser se li queda petit però més petit és per a la Gomis compartir gàbia, gàbia? Amb, amb tres animals més exacte, ah? és que això sigui per molt petit que sigui al pis, segur però segur que és més gran que la gàbia bueno, espero no, segur... no, no, no. I tant, i tant. Jo penso que aquesta reflexió és la que ens ha de, fa, ens, ens ha de fer doncs, a prendre decisió d'adoptar un, un gos d'aquestes característiques en un refugi. Eh? Molt bé, moltes gràcies, Joli, a veure si tenim sort. Recorda'm abans d'acabar oh, a quin dels tres refugis viu la, viu la Gomi, si us plau. Està al carrer Galícia de Mataró, al CAC, a la Gossera Municipal de Mataró. Molt bé, molt està bé. al costat de l'Hospital de Mataró. Perfecte, doncs ja està, doncs queda clar. Moltes gràcies, Joli. Vinga, vosaltres. Vinga, adéu, adéu. Adeu. adeu, adeu. Si alguna persona que ens està escoltant doncs, té ganes de conèixer eh, la Gomis i no sap ben bé on trobar aquest refugi, doncs pot entrar a la pàgina web de la Protectora, que és www.protectora.mataró. ORG i allà trobareu les adreces dels tres refugis. Aquesta gosseta en concret es troba en el refugi del CAC de, de, de Mataró, del centre de d'acollida d'animals de companyia. Bé, doncs nosaltres aquí deixem l'apartat de la gomi saber si tenim sort i trobem una adopció eh, per, aquesta, per aquesta petitona, aquesta petitona gran, eh, també, de mida. I nosaltres continuem amb peluts, acompanyats de la presidenta de l'ESPA, amb la Sílvia Serra, com cada setmana. Benvinguda, Sílvia. Hola. Què tal, com estàs? Bé, bé, bé. Bé, molt bé. Sílvia, amb tu parlem sovint de com és la vida en un refugi d'animals. També anem parlant de tant en tant amb, amb, aquest, amb la Ioli i amb els altres que anem fent connexions. A poc a poc anem allò descobrint no? el que és un, un refugi. Uh, I també altres vegades tractem altres temes que tenen a veure amb aquests gossos i gats que viuen en els vostres centres d'acollida. Avui seria un d'aquests dies que parlaríem una miqueta més de temes uh, que, que tenen a veure amb aquests animals, mm -hmm. no? I no tant amb el refugi, tot i que molt tenen a veure amb el refugi també, eh? Ah, sí. Eh, és el cas de que volem saber una mica més de la identificació dels animals i de com funciona. O sigui, què succeeix un cop que has posat el xip a la pell del teu animal, perquè ens entenguem, no? Per començar, Sílvia, el, el, si et sembla, podem donar la benvinguda al president del Consell del Col·legi Oficial de Veterinaris, el senyor Francesc Montnè, el tenim al telèfon. Oh, que bé. Eh, doncs vinga, donem-li la benvinguda. Eh, senyor Montnè, benvingut. Hola, què tal? Com esteu? Doncs molt bé, aquí comencem el programa i amb moltes ganes de, de tractar aquest tema que hem de dir que avui en el nostre Facebook de la Protectora ha causat ja força interès uh, ja. uh, i hi, hi ha hagut uns quants uh, lectors de la pàgina que, que han demanat algunes cosetes perquè avui les tractem. Ja, sento, sento que hi ha la Sílvia per aquí. No, oh, tant, no, tant. Sí, es poden eh? saludar, per suposat. És una, és una persona agradable i una gran col·laborada també amb nosaltres als veterinari. Eh? Sí, sí, m'alegro que també em senti i ho pugui sentir amb ella sí, a, a mi també em feia gràcia convidar-lo algun dia en aquí de, en el oh, nostre programa oh. I, ah, I espero que puguem seguir col·laborant tant amb el programa de ràdio com amb revista, com de qualsevol manera. Estem oberts, ja ho saps, que estem de... oberts a col·laborar sempre a la protectora de Mataró amb vosaltres. I sí, nosaltres li de dir de més mutu, és mutu, tot això. <ríe> molt bé. <ríe> doncs si us sembla, per començar, jo li demanaria a la Sílvia, per una miqueta en, encapçalar el tema, el fet de, de destacar que més de la meitat dels gossos Pensem, evidentment, això no es pot mai comprovar científicament, no? perquè justament si no tenen el xip és molt difícil de saber-ho, però eh, es podria destacar que més de la meitat dels gossos del refugi els han trobat pel carrer sense identificar i que pot ser que molts d'aquests gossos pensem que, que no s'hagin perdut, o sigui, perdona, que no s'hagin abandonat, sinó que s'hagin perdut. Sí, jo considero que sí. El... Crec que és importantíssim la implantació del microchip, Crec que cal doncs, felicitar la tasca que fa el Consell. Uh, felicito, eh? Felicito un en Francesc. <ríe> <ríe> amb, amb nom de la protectora, perquè vaig assistir ara, fa pocs dies, a una, una convocatòria que vam fer. Vaig anar amb nom del nostre veterinari, en Marcelo, que està està fora. Va estar argentina, sí. sí. I, I vaig ser present d'aquesta doncs, reunió. I realment eh, sembla ser que, que aquí a Catalunya està, hi ha moltes ganes de voler fer bé les coses i de millorar tot el que és el sistema de, de l'implantació del microxip i tot el que porta al, al costat, no? tota la, aquesta, el fet d'implantar el microxip comporta doncs, una tasca administrativa doncs, que també té la seva importància. I, i bé, vaig descobrir doncs, que, que s'estan modernitzant, s'estan actualitzant i estan progressant. El que passa que hi ha una part que no té res a veure amb ell ni té recc a veure tampoc amb el col·lectiu veterinari que és el fet de que la gent encara doncs, no, no posa els microxips als, als seus animals. i que considero que l'administració si doncs, es repenja bastant i, i no treballa gens amb, amb prevenció. Perquè eh, jo li demanaria al senyor Munner és obligatori identificar per llei, senyor Munner els animals. És obligatòria per llei i està penalitzat amb fortes, per desgràcia o per sort, digues com vol dir, d'una manera d'una altra, amb multes eh? importants. No? Però a de les multes, és a dir, la, la, la, la por fa guardar la vinya, no? que diuen, i clar, pues, jo diria en aquest cas que és una llàstima que la gent que sap això no identifiqui, no solament per per si es perd l'animal i tal, sinó per controlar tots aquests animals, que pot passar qualsevol cosa. Suposem que aquí no tenim ràbia, suposéssim que vingués, Déu no vulgui, que no vingui ràbia, no? no esperem que no. Com, identif com identifiquem aquests animals, on són, etc etc. És a mm. dir, nosaltres inclús, nostre, allà al Consell, és dir, el nostre sistema doncs, informàtic, els podem dir, sí que tenim animals, que podem dir, si sí, s'ha riat, els animals o el va gavillar tants animals i tot això, aleshores hauria dir que passés de tot Catalunya, no? Uh -huh. I si de fer un esforç entre tots plegats per conscienciar la gent, perquè hi ha molts animals abandonats, que com viu, eh? com dieu, no porten una identificació, llavors què en fem d'aquests animals? Els portem a la... A la... Eh, a la protectora la protectora és per algunes coses però no per agafar els animals abandonats que ah, prou feina fe, fe, tenen eh? ah, exacte, i és el que, el que em sorprèn no? i que deu sorprendre també als nostres, als nostres oients que com, com pot ser que estigui penalitzat però que els refugis estiguin plens d'animals sense identificar, sense identificar. Sí. I, i molts d'ells ni abandonats, sinó senzillament que un dia anaven sense corretge, possiblement s'escapen i, i al final acaben passant els seus dies a una, a una protectora. No? Mm -hmm. Si hi ha aquesta llei, Sílvia, com és que això no s'aplica? Doncs perquè no hi ha policia doncs, que, que es reguli ni comprovi ni ni vagi buscant ni, ni, ni parar ni aturant a una persona que va passe un go per, per comprovar si porta microxip. Jo crec que el microchip a eh, tots hauríem de tenir molt clar, però molt des del col·lectiu veterinari fins al posseïdor d'un animal de companyia, deè és el, el carnet d'identitat és el DNI d'un animal de companyia que sense eh, aquest aquest microxip o aquest número o aquesta identificació no pot estar emparat la... no, no, no està protegit per la llei de, de protecció dels animals de Catalunya o sigui, no existeix, aquest animal no existeix a cap efecte Pensem que estem pensant en moltes coses de prohibicions, etc sí. etc, coses que s'estan debatint ara i de protecció dels animals i a vegades deixem molts animals que els tenim al nostre abast i tal i que que això sembla que no fent cas i tinc de fer na cas molt cas, és de tots els animals hem de tenir una protecció, no? Tops, sí, tops. però l'animal de companyia francès és el que convivem nosaltres, és el que el que Conviu a les ciutats amb nosaltres, és el que pot... Bé, a veure, és, potser està considerat doncs, com una categoria eh, superior a l'animal doncs, de, de granja, l'animal doncs, que, que, que es fa ús no? de, per menjar o pel, pel que sigui, per treball. Encara jo penso que estan molt més controlats aquests animals ser, de granja. I... Vull dir que tots amb el tema de la traçabilitat, que no pas... I, uh... i l'animal de companyia, l'excedent d'animal de companyia l'animal de companyia no identificat està generant moltes, però moltes despeses uh -huh. públiques. Moltes despeses... Està costant molts diners que l'administració podria utilitzar en coses més productives. A veure, clar, jo, jo és el que us, us demano tots dos que fem una reflexió, no? Si, diguéssim, la meitat dels animals que hi ha al refugi, uh, Sílvia, diem, doncs ara mateix hi ha un, aproximadament uns 600 animals entre gossos i gats. Sí. Sí. Mm, 300 tirant baix uh -huh. són animals perduts que si portessin xip no, hi, no estiguessin... No, són més de la meitat. Jo, més crec, de la meitat. No, jo crec que, Dunia, que el 90% dels animals que ens entren al refugi si parlo de gat, de gossos, perdoneu, són animals escapats. Gat, el gat sí que és més fàcil que el deixin al carrer i l'abandonin però el gos per si sol, pobret, torna a casa seva. Costa bastant, eh? Així, doncs pensem de 400 gossos, per exemple, sí. que hi ha que hi han 200 gats, aproximadament diem que uns 320, per exemple, uh -huh. uh, s'haurien pogut retornar al sí, seu propietari? Sí, sí, sí, sí segur. I, i aquests, mantenir més, aquests és... 320 animals val molts diners. <ríe> <ríe> val molts diners? Sí, molts. molts. La gent I, I diners, la sana, que, i diners que paguem nosaltres amb impostos. Mireu, ho paguen els ajuntaments amb, el, amb els diners, diners públics, ens compensen pel servei que fem, però això només ens cobreix potser la meitat. L'altra meitat la de generar la protectora d'animals de Mataró amb les seves accions si volem fer-ho de manera proteccionista evidentment podríem fer com fa uns anys enrere doncs que es tractaven els animals com re com objectes no? però eh, crec que la societat nostra està avançant crec que han de canviar les coses, estan canviant, a Mataró han canviat, l'ESPAM està demostrant que, que és viable doncs la gestió proteccionista, el problema és que per molt que ens esforcem, per molt que ens invertim, per molt que treballem, per molt que ens professionalitzem, si l'administració no es posa d'acord doncs, amb, amb el col·lectiu veterinari amb les empreses amb les entitats protectores i es posa, es fa ja un cop de cap i es posen seriosos amb les sancions tal com diuen en Francesc és que és, és obligatori per llei, és, és sancionable però jo no sé si existeix cap algú que s ha, hagi estat sancionat per no portar l'animal identificat i l ho dubto què es pot fer des del Consell, senyor Montnè, per intentar... Nosaltres intentem, intentem que els dones estiguin molt conscients que un vagi a l'animal per primera vegada una clínica se'ls recomani, però és que, a part del que sento parlar-vos ahir, teniu molta raó, és dir, dels costos que això implica, que són costos molt elevats a la pròpia societat, a tots plegats, no? És dir, és... Mm. El... És el benestar d'aquest animal que tenen, eh, i el controlar, i, i si volem un animal no és un juguet, com dèieu molt bé, no? És dir, si el tenim, el tenim de cuidar. No el tenim de tindre 3 minuts, doncs pues abandonar-lo. No uh -huh. el tenim de tindre un temps, perquè ara, pues, m'arriba Nadal i ara farem, una, farem un regal al meu nano perquè me'l demana, no? No pot ser això, no pot ser això, uh -huh. ha de canviar. I crec que és una cosa d'educació, no? És dir... Uh, sí, països nordics que estan molt més avançats això és impensable tindre aquesta conversació tindria un altre tipus de conversació Jo li, li volia fer una, una pregunta Dúnia, si em permet una pregunta us heu, us heu mai plantejat la possibilitat de que el veterinari doncs, per poder visitar un animal hagués de, de supervisar que portés un microxip o sigui, vull dir Imagina't que suposo que tots els veterinaris ja tenen informàtica a la seva consulta i, per, i quan entra una, un, un animal i deuen, deuen, com, bueno, deuen omplir una, una fitxa, no? Deuen donar d'alta aquest animal. Com una fitxa com tens una fitxa tu quan vas a la societat social. Aleshores, vol, vol, no podria ser una cosa senzilla, simple, de dir jo no puc donar d'alta un animal com a client de, de, del, del meu centre veterinari si no porta una identificació. No creieu ah, això? que això facilitaria molt les coses? Sí, però tenim de pensar primer en la salut i després en el que representa prevenir la, la salut d'aquest animal. Una és la salut, que és cuidar aquest animal quan té una patologia determinada, un accident, etc. i després prevenir la possibilitat d'aquest animal no el puguem, no puguem per dir-ho així abandonar o perdre no? dir, són dues coses diferents eh? o sigui vols no dir que, que, que encara no, eh? que vols dir que hi ha propietaris d'animals que això de posar el xip encara ho troben potser com una, una frivolitat no? com una, un luxe com un luxe però... un luxe. jo crec que a més a més que hi ha gent que ho desconeix jo crec, jo ens hem trobat al centre d'acollida que hi ha gent que diu, sí, el meu porta... Sí, sí, sí, ja, ja, porta la vacuna. Sí, té una cartilla. Sí, té una cartilla. Allà ja, ja deu ser el xip, no? Jo, no, jo volia demanar-li també... Som molt ignorants, d'aquest tema. Exacte, és que són molt ignorants i fins i tot potser ara podries, podria aprofitar en aquesta reflexió que acabes de fer, Sílvia, demanar-li a demanar en, en senyor Montner que ens expliqui una vegada que ja s'ha posat el xip sí. a la pell d'aquest animal, què passa? O sigui... Com, de quina manera arriba fins a l'arxiu de dades no? perquè imaginem que hi ha un arxiu això ho saben els nostres oients i si no els hi expliquem nosaltres sí. hi ha un arxiu a Catalunya on es registren on tenen tota la base de dades de totes les persones que han diguéssim, eh, identificat amb un xip el seu animal, no? Com, com funciona això? O sigui, li posem el xip al veterinari? De... Exacte. Només al veterinari? La, la, la Sílvia l'altre dia veure molt que això ha canviat una mica, abans havia d'un príncep s'ha sí, millorat però, molt ara, príncipe, sí. sí. Aquests papers continuaran un temps determinat, evidentment, però des del punt de vista informàtic, automàticament demanem les dades del gols, del web propietari, etcètera, etcètera, s'intraueixen al donador i automàticament queda registrat. Aquell animal a la, a la una del migdia s'identifica i a les dues, o a les una si espera aquell mal nosaltres sabem on és i podem avisar el propietari. Això és una de les millores que, que han implantat el Consell i ho trobo molt... molt bé. Temps, temps i esforços econòmics molt elevats. No? Mol, molt elevats. Perquè, perquè nosaltres també, també volem donar un servei a la, a la societat, eh? ni que aquesta societat també pagui, evidentment, pagui aquest sistema, no? Però nosaltres hem de fer un esforç de fa més d'un any i pico, eh? I tant. No, Senyor jo, Montnell... Jo crec que és fantàstic, eh? de veritat. Home, avançar d'aquesta manera, aprofitar de la tecnologia, seria... Mireu, tots els gossos que, o gats que van identificats, eh, si n'hi ha algun que no retorna al seu propietari és perquè no s'ha identificat correctament. Que, a més, parlava d'aquest tema, hi ha molts animals que surten de botigues o de criadors que no s'han no no implantat per veterinaris, uh -huh. almenys aquí del, del nostre uh -huh. país, i no estan donats d'alta. Això és com si no em portessin. Mm. O sigui, jo des d'aquí aconsello a qualsevol propietari de, de Gat o Goss que vagi al seu veterinari a comprovar de que aquell claro. microxip va estar correctament donat d'alta. No sé si hi ha altra manera, si es pot trucar directament a l'arxiu. francès no ho sé. Sí, podem trucar, sí que podem, clar que sí. Però el, el principal promotor aquí és el veterinari. El veterinari, veterinari. Sí. Sí. Ja Nosaltres el que fem és recollir totes les dades que tenim, perquè tenim més de 800.000 animals identificats. Eh? Home, Déu-n'hi-do, 800.000 són... Exacte. però clar, n'identifiquem no, no al redor 70 75.000 a l'any no? mm. però això vol dir que encara em podria molt per tot el que deia la Sílvia no? que hi ha molts animals que estan sense identificar mm. nosaltres sí que voldria dir una cosa si em permets mm. és dir, nosaltres no diem xipant tal. nosaltres diem identificar eh, que és un important eh? identificar, identificar. Sí. No, no fem campanyes de xipar fem campanya en un cas d'identificar no? nosaltres anem al Salon de la Infància i cada any ja fa dos anys i amb els diríem, la, la, la problemàtica que hi pot haver -hi, si identifiquin què és el que he de fer. El fem participar, mm. els nanos. Clar, aneu fent campanyes de divulgació, i, eh? Ja, ja ho crec que sí, és molt important, mm. és molt important per això per tots plegats, eh? per l'animal, per la societat, per la família, per tots. I tant. Um, senyor Montnè, hi ha una, una persona que està dins del, del nostre Facebook i que comentava a veure si avui li podíem demanar, imagino que no és no té molta, molt, mo, molta dificultat la pregunta, però ens deia, es diu Mary, i ens deia que el seu gat fa anys que porta xip, però la informació, o sigui, a dir, el telèfon i l'adreça, està desfasada, eh? Imaginem que s'ha canviat d'adreça. Em van dir que que per canviar la informació havia d'enviar una carta ordinària a la central. I ella pregunta, és possible que només existeixi una forma tan analògica i lenta per actualitzar el xip? No, perquè si se'n va, va al veterinari li, li entregui totes les dades i això nosaltres fem el canvi automàticament de, del seu domicili, o dels seus dades del propietari i tot. Vale. Nosaltres podem canviar el propietari, podem canviar el seu domicili, podem, tot, ho podem fer tot, però cal mm. que veterinari. I I pot, hi, hi, pot hi pot anar a qualsevol dades? veterinari? Pot anar a qualsevol veterinari? Qualsevol veterinari qualsevol. que tingui aquesta informació. I això, i això té un cost? No. No ha de tenir cap cost? En aquest cost no. I, i que admirin si un gos que trobes al carrer o si entres un veterinari que et mirin el xip, no, tampoc té cap cost, no? no? La gent no, no. s'ha d'aturar no no. per això. No. I, I què pot valdre un, un no, no, no, microchip? No, no, no. Què val un microxip amb una consulta? No, no, no. Un microxip, una identificació. Vale, la, no, no, no. Identificació. la identificació. El fet d'identificar, que és implantar, fer els papers... coses, el microxip, ...o el document que es cedi i la Clar. cartilla... És ...i és tot... ja... ...depèn de co... si el veterinari... ...li fa una revisió, si el mira, si no el mira... ...si li posa el xip, o si sí. una... ...on sí. que nosaltres... ...no nosaltres, el cada veterinari té, no? La... ...i el mantre guarda dir que cobri 40 euros... ...el comprovi 60. Però no? el, el mínim no? quin seria... No? No, no, no m'ho feu dir perquè, esclar, és que... Bé, volteria... No, sigui 190. com sigui, crec que més de 60 euros no deu ser. No, no, és que així sí. si no em dirien, És que el president m'ha dit que de posar no. de 40. No, no, no. no. <laughs> però veia així... 6... Aproximadament, per saber si són 200, 300... Ah, no, aproximadament del que us he dit. Jo considero que en que valgués 100 euros uh, no, no, és un, no, no, no, és, es posa un cop a la no vida. És, no ho és, no és, és molt menys. Imagina't, va. i és més barat. És un cop a la vida i és, és salva l'animal. O sigui, és que Però... és la, la seguretat, és el seguro de vida d'aquest animal. Si te l'estimes no. mínimament, és el mínim que pots fer per ell. Però es volia dir que aquest animalment mentre es viu, que són 10, 11, 12, 13, 14, els que siguin, nosaltres el tenim dins del nostre atiu i donem servei, eh? Que això és important, sapigueu, eh? Dintre de deu anys, avui, si un dintre de deu anys ens demana eh, on és aquest animal que s'aporta, nosaltres li donarem, eh? O sigui, nosaltres mantenim aquest servei durant el temps que visqui aquest animal, eh? Que això és important, eh? És important saber que estan en aquest aspecte protegides les dades llavors, fins... I llavors sí que he de dir que el preu que fem pagar és, és quasi simbòlic, eh? No, no, no, i Perquè tant, tant amb, si... i tant. Hi ha personal, i personal eh, tenim allí cinc persones, eh? Mm -hmm. això? Penseu de que trucades nosaltres no tenim cada, cada, cada, cada més el raó de les 300 trucades, eh? I ens, ens queden uh, dos minuts, com a molt. Uh, jo volia demanar una última cosa al senyor Montner, que ens hem trobat a vegades a la protectora, uh, sí. hem comentat uh, dos o tres casos en concret en aquest programa, i és que ens hem trobat amb animals que sí que van chipats però que són d'una comunitat autònoma que no és la nostra. Sí. I llavors... Uh, pot passar que a vegades la nostra comunitat, no perquè siguem nosaltres, eh, sinó que una comunitat amb una altra no arriben a, a creuar les dades a vegades. No, no, no. Nosaltres tenim ja dins de l'estat espanyol, hi ha, hi ha una organització, un, un, un punt en què nosaltres dirigim que els animals, es diu rellac, que tots uh -huh. estem aquí, i si trobem un animal d'aquí sabem si està, si està eh, és d'Aragó eh, o és d'Andalus o és, o és però és murcià, no? És uh -huh. dir, això ho podem saber ja. Eh? Hem d'estar tranquils si anem, si anem de vacances amb el nostre gos a una altra comunitat, eh? i espert. Inclús, inclús estem muntant una organització, a part també, de dir, que és europenet que intervendran també totes les les nacions que vulguin entrevindre aquí. És si a trobem un, un gos a Luxemburg o dos a nosaltres ho podem identificar també. Clar, és això és molt important, perquè en, en un món tan global, on la gent viatja tant, uh, sí, sí. és important. Hi ha, dos, dues, hi ha tres organitzacions, una que és l autonòmica, l'altra que és estatal, i l'altra que és europea. Uh -huh. I tenim eh, relació entre nosaltres. No sé si per acabar, Sílvia i, i Montnè, voleu fer una última reflexió? Bueno, jo l'únic que diria és que funciona perfecte, que és una meravella, per mi és, és, és ideal, que cada vegada que trobem, ens entra un gos o un gat amb microxip, dius «Bien, porta microxip!», <ríe> per les hores la frustració t'entra i em dius «ostres, aquest microxip, hi ha uns telèfons que no contesten, no està donat no, no. d'alta!» i localizable, i dius, ostres, a veure, a veure si poguéssim millorar doncs, a, a, el fet aquest de que la gent coneixés doncs, que cada canvi de telèfon, cada canvi de domicili ho ha de notificar, i que sobretot que vigilin que tingui molta cura que realment vagi identificat el seu animal, que porti ah. un microchip implantat, no vol dir que s'hagi fet la gestió posterior administrativa, ah, que aquí és un on ala ara milloraran moltíssim amb, amb, amb la gestió online, oi, Francesc? Correcte, i més a més, hi ha una altra cosa que també volia dir, que m'ho passava ni la neurona oxidada. Que Tots tenim una mica la neurona oxidada. Que, que tenim 24 hores de servei, també. Eh? Dissabtes i diumenges també hi ha un servei. Eh? No, sí. funcionen molt bé. Això, eh? uh -huh. dir, intentem, no és perfecte, però intenteu fer el màxim de bé. I cada vegada és una obsessió que tenim. L'altre dia, que vam estar des de les 9 fins a les 12, ens raonàvem amb un gran grup de veterinàries per monitorar tot això. Us diuen dir, veniu i dieu-vos les queixes i dieu-vos que ens podeu aportar I estem, oblig estem obligats a fer això. No, mm -hmm. no, no, no altres coses que, que obligats, eh? Mm -hmm. Doncs bé, jo us vull felicitar en nom de l'SPAM. A, sí. a més, a més, et vull convidar que vinguis al refugi, al Mataró. Obre, Mira, no, això, okay. això no eh, eh, pots... Ja, ja està pendent aquesta visita. Ho tinc pendent, eh? Que hem però de seguir és... col·laborant, hem de millorar... No, la... molt... Sí, però volia que vagessis, sobretot, el nou sistema d'implantació, sí. el nou tema que nosaltres vam enraonar el tema mm. perquè després poder vindre i dir escolta, jo sembla que ho feu bastant No, bé. realment sí, eh? Nois, ens ah, queda... No podem xerrar més, ens, ens, ens deuen de venir, hem de parlar. Sí, hem de fer una pausa. Moltes gràcies, en tot cas, senyor Francesc Montnè, president del Consell del Col·legi Oficial de Veterinaris de Catalunya per haver-nos acompanyat. Eh, molt interessant. Moltes gràcies.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 L'Espai Veterinari Doncs en aquesta segona part del programa dedicada més a temes veterinaris i a donar consells sobre com cuidar els nostres gossos i gats. Avui ens acompanyen, eh, com cada setmana, el cap de benestar animal, l'atòleg Jaume Fatjó. Benvingut, Jaume. Hola. Què tal? Com estàs? Molt bé. Molt bé? Fantàstic. I eh, ens acompanya també el nou fitxatge, m'encanta dir això de fitxatge. <ríe> fitxatge, sembla que estem aquí a la selecció de futbol, de l'SPAM, que és la veterinària Teresa Albinyana. Benvinguda, Teresa. Hola. Hem de dir... Eh, nostre... Dunia, no és tan nova, eh?, que ja fa temps per que nosa... nosaltres. Per nosaltres, sí. Per, per la, la peluta, Sí. peluts és la primera vegada. Però ja porta temps, la, la Teresa. Faig un any ara. Imagina't, sí, imagina't. Sí. un anyet. Doncs ara sí. ens expliques, ens expliques. Hem de dir als, als nostres oients que Marcelo Cabrera, que és veterinari del programa, no serà amb nosaltres durant, com a mínim, en penso, tres setmanes i llavors la Teresa ens acompanyarà en aquestes tres setmanes, a en Jaume, també, en aquesta secció veterinària. Et sembla bé, Teresa? Sí, sí, perfecte. Sí, molt bé. <ríe> <ríe> doncs, um, Teresa, aprofitem aquests dies doncs, perquè en tenim amb nosaltres. Primer de tot, fa un any que estàs a la, a la protectora, per nosaltres, clar, eh, ha vingut Jean Ricard, ha passat per aquí en sí. Sergi, mm -hmm. no, no et coneixíem, els nostres oients no et coneixien, i bé, potser que allò introduir te no, una miqueta part de veterinària, sembla ser que tu has treballat amb, amb altres protectores, oi? Sí, sí. No és la primera vegada que a terra a una protectora com és l'espam? No, jo vaig estar uh, el cap el cap sanitari de, de la protectora de Terrassa. Alcat de Terrassa, durant dos anys. Carai. I dirigia el centre d'Enaia durant dos anys. I, des, I vas estar en aquests últims dos anys i després vas anar a la, a la protectora de Mataró, o hi ha hagut...? També he ha fet clínica, clínica de petits animals també és eh, privat. Ah, sí, sí. I, I què t'agrada...? Ho combinar tot una mica. Clar, no, els veterinaris així ho, ho heu de fer eh, molt sovint. I què és el que t'agrada més? Jo no sé si imagino que les dues coses es complementen, no?, però allò... A veure, si vaig venir, si al final vaig entrar a Mataró, suposa que alguna em faltava quan no tenia el tema de proteccionisme als meus dies, doncs pues, possiblement el dissabte a Mataro era, era perfecte per mi, perquè tot i que continuava amb la privada, pues, em permetia pues, tenir aquí és el, el peu dintre d'una protectora i una protectora com a Mataró és pues perfecte perquè es pot treballar molt bé. Mm -hmm. Perquè dius que treballes els dissabtes a la protectora sí. de Mataró, eh? Sí, sí. Molt bé, i això, Sílvia, com... Ella fa, diguéssim, el reforç de, del cap de setmana, diguéssim. Fa el reforç del cap de setmana i ara està fent la substitució de Marcelo. I si hi ha alguna vacança més pel mig, doncs sempre la tenim. Per perquè sembla que ella té algun projecte? Ella sí. ella tira endavant un projecte. Van voler, eh? Van voler que estigués amb nosaltres tot el temps. Ah, temps complet. Però ella té el seu projecte, que potser val la pena que l'expliqui. Doncs vinga, va, estem encantats de, de conèixer'l. Eh, jo estic oferint un, un servei pel meu compte, d'acord? ¿vale? I a part, eh, soc diplomada internacional d'acupuntura i oferisc acupuntura a diverses clíniques. Acupuntura d'animal sí, sí, sí, sí. Veterinària? Sí, sí, sí. Són més fàcil de tractar sempre que les persones. Sí, <laughs> segur. <laughs> segur. <laughs> sempre. I, I, bueno, llavors ho havia començat just quan vaig començar també amb, amb Mataró i, bueno, o sea, potser si no ho haverà començat aquest projecte, doncs... Pues, haurem entrat a matar-ho, però amb el Lluís tancat. Però, bueno, s'ha de donar una, una oportunitat, ja que vaig apostar per... Mm, clar, clar, clar. I per aquest projecte hi vas a tirar endavant, evidentment. Um, però mi m'han dit... De fet, jo t'he vist fent acupuntura en el refugi. Sí, sí, sí. I com és, això? A veure, sempre... Deuen al·lucinar que, a els a gossos a i a els gats. Allà a <ríe> fer eh, com si tractaments individuals, lògicament, és medicina de col·lectivitat, en certa manera, però si t'organitzes una mica o busques eh, una mica d'espai de, o temps, eh, sí que pots eh, tractar de, de fer algun tractament més individualitzat, perquè l'acupuntura és totalment individualitzada com a tractament mm. i n'hi ha una, una gosseta que estem tractant pues, un, per un tema neurològic, que Què? és una de les aplicacions més més coneguda de la l'acupuntura. Què és el que li passa en concret a aquesta goseta ah, I com es diu? Si, si saps el nom... És la reina. La reina. És la reina. Mm -hmm. Anem a parlar de, de la reina aquí també. Sí, sí. És una gosseta que va tindre un traumatisme ja, ja és un traumatisme de fa molt de temps i, i té diverses lesions que gràcies a pues, com és la protetora de Mataró que s'han fet moltes proves diagnòstiques eh, de mielografia i tot i llavors sabem específicament la lesió que té i estem tractant-la per això, no, no camina del test posterior i en amb l'acupuntura pues, bueno, no va molt ràpid però va millorant, n'hi ha una milloria n'hi ha més musculatura i mica en mica pues, sembla que que va que millorar, va millorar. Sí, sí. fantàstic. Jo no sé en, en Jaume com a veterinari, com a totòla, la acupuntura si l'has tractat alguna vegada o si has tingut col·legues dins d'aquest àmbit doncs que et l'hagin tractat. Mira, jo experiència personal, és a dir, és una tècnica que jo no l'he no fet de servir directament, però sí que et puc dir, si et serveix d'exemple que hi ha un, bueno, hi ha un manual, ha un manual que s'edita s'edita al Regne Unit, però potser és un dels més un dels més coneguts a tot el món, d'atologia, uh -huh. que és el que edita la Societat, la, la societat Britànica de, de Veterinats Especialistes en, en Petits Animals. I ara s'acaba d'editar, just acaba de sortir del forn, la, la darrera versió del manual precisament dedicat a etologia i a benestar, no? a etologia d'animals de companyia, gossos i gats. I també per primera vegada s'ha inclòs un capítol dedicat a la doncs l'acupuntura i a altres intervencions que potser sortirien més de la de la medicina convencional. Mm. És a dir, que és un tema que sí que és veritat que encara que et trobes encara trobes no, aquesta diferència no, entre, entre els, els veterinaris o, o els atòlegs no, que fan servir doncs, la, la, la, els sistemes doncs, podríem dir així tradicionals que jo crec que tampoc és una bona forma de dir-ho no? i després les persones pues, que han entrat en contacte doncs, amb, amb tècniques com la que és la, o amb estratègies terapèutiques com és l'acupuntura i, bueno, i, i, i, i que la desenvolupen també dins de l'atologia fan servir, sobretot sembla que per problemes Per problemes d'estrès tot i que ella ara està explicant que esteu, està tractant una gosseta amb problemes neurològics provocats diguéssim a veure, és, és una medicina per ser, vull dir, és, és, és la medicina tradicional xinesa. Llavors, realment, tractar, eh, si aprofundis en el cas, es pot, es pot tractar gairebé tot, no? Mm -hmm. eh, inclús un problema dermatològic. Però n'hi ha molts problemes de comportament que poden ser degutxar bloquejos eh, energètics que, clar, que poden millorar amb el tractament convencional, però que va molt més ràpid si es desbloqueges, doncs, pues, allà on té el problema. El que passa que ha de ser complicat, no?, amb els animals, perquè una persona et pot explicar la seva vida, la seva història, i a partir uh -huh. d'aquí treballar, però clar, els animals, sobretot els animals d'un refugi, no sabem ni d'on venen, ni sí. què sigut la seva història, sí, no? Sí, sí. És que és que ha molt, és que tindre un contacte molt íntim amb ells, i jo penso que això és... també m'agrada molt, i això a part, no? Este és que en l'acupuntura la, la, la palpació de punts la palpació dels polsos, la llengua, que abans tenia molt d'interès en medicina també humana i ara no li fem cas, la llengua, el color de les mucoses, els ulls, es mira molt més l'animal. El pare és, és, per això és, molt, que és molt més individualitzat, és que està una estona per fer un diagnòstic, mm. ells no parlen. Mm -hmm. I tu com a veterinària, que eh, coneixes la medicina convencional i la medicina tradicional xinesa, Mm, aquesta dicotomia no? que hi ha i que, i que ella en Jaume ens apuntava, com, com la copses tu? Com penses que es complementen? Mm. Jo penso que són ben utilitzades, és la combinació perfecta. És com una ferramenta més. Uh -huh. Quan fa falta un antibiòtic, fa falta un antibiòtic. I quan fa falta un diazepam, fa falta un diazepam. Pues, perquè sigui un problema de comportament per ansietat. Però si les complementes, jo penso que és tens més capacitat de de diagnosticar a romillores que a lo millor de altra manera no tatures més a mirar el pacient. Almenys jo des que, de que, des que he fet la diplomatura mire més, busqué més allà ja que el pugui dir l'animal. Mhm. Mm ja ho tu les vista jo... fent, fent acupuntura? La... Jo, jo et volia dir que precisament sobre aquest tema, sobre aquest tema, mira, am um, una discussió permanent, Hi ha una discussió eh? sobretot, i et dic una cosa, jo intentaré eh, reflexar-te una mica el que el que trobem a la, a la comunitat veterinària que és el mateix que passa a la comunitat mèdica no? i és que, eh, bueno doncs ara doncs, eh, un dels atacs fonamentals que rep la l'acupuntura és eh, doncs la idea de dir home, podem demostrar d'acord amb criteris científics que el tractament que tu estàs fent és superior a el que en diuen un placebo, que bàsicament és no fer res, però fer-li fer fer creure al pacient que sí que s'està fent alguna cosa. Mm? Uh -huh. És a dir, és possible eh, contrastar l'eficàcia de l'acupuntura. I aquest és una de les discussions més... més més importants que hi ha. També t'he de dir una cosa... A nivell eh, mèdic ja s'ha vist que molts, també de dir una cosa, moltes persones s'han col·lat gràcies a la... També t'he de dir una cosa, moltes de les coses que fem, podíem dir, en medicina tradicional, tampoc estan, contra... tampoc estan contrastades. És a dir, mm. i moltes i moltes de les, que, de les que potser pensem que estan demostradíssimes, coses habituals que recomanem quan algú està malalt o quan el nostre animal de companyia està malalt i que potser no estan tan clares. Però per damunt de tot, jo penso que hi ha una cosa molt interessant del que dèieu i és que L'altre dia comentant-ho amb, amb, amb un company, amb un atòleg de, de França, i em deia, mira, dic, jo tinc, un, jo tinc un, un professor, és un dels meus, és un dels meus mentors, no? que és professor a la, a, la, a la Facultat de Veterinària de Toulouse, i em deia, perdona, de Lyon i em deia eh, que ara, amb tota l'especialització que s'ha donat i amb tota la tecnificació que s'ha donat de la medicina, ens hem deixat de mirar els gossos. Mm. i això és una cosa que li deia és el que ella, és exactament el que, el que estaves el que dient tu apunta, no? és, exactament tocar, dient. és exactament el que estava dient és exactament el que estava la gent diu, i ell, ell, ell m'explicava, dic, mira, jo amb aquest professor imagina, t'estic parlant d'una persona que, que, que és gal, tu, tu el coneixes Patrick, sí, és, aquí, eh? sí. i és un, és un col·lega meu de, de França un especialista en etologia i ell va estudiar en aquesta universitat i em deia, dic, mira, aquesta persona que està ara doncs, a punt de retirar-se, sempre em diu el mateix i tu quan veus una consulta d'aquest senyor, doncs triga molta estona, quan està al mal gos, Triga moltíssima estona i ell treballa des de la medicina tradicional, eh? Triga molta estona en començar a gafar aparells i estris per fer l'exploració. Ell simplement, al principi, es mira el gos. Però, al mirar al nivell mèdic, nivell mèdic, hi havia una un mèdic per les persones, s'en refereixo, i havia una tendència fa uns, uns anys, fa uns 30, 40 anys a primer observar molt la persona mm. i això s'ha anat substituint per altres tècniques. Aquestes, és, és una de les coses que diuen. Aquesta és una de les coses que diuen que, que, que està oferint la, la dir les medicines alternatives, més enllà de la discussió de si hi ha eficàcia o no. Eficàcia, no hi ha eficàcia, que aquí s'obriria un debat d'aquests... Eh, no de no sí. una, de una de les conseqüències que aquesta sí que és real eh, és que bueno, les últimes dades que, que jo vaig veure en Medicina Humana és que té, té uns creixements d'entre el 10 i el 20% anual a sí, tota sí. Europa. Uh -huh. I això, a veure, què vol dir? Vol dir que encara que tu puguis pensar, encara que ens posem amb la pell de les, de la, del metge o del veterinari més escèptic, el que sí ha de veure és que la població s'està movent cap a aquest tipus de, cap a aquest tipus de, de medicines alternatives uh -huh. potser perquè són eficaces, això ja seria un altre cop tornar al debat, però potser perquè estan oferint alguna cosa que la medicina, que la medicina tradicional la medicina... no està fent. Està I jo crec que una de les coses és l'atenció, la, és a dir, el fet de dir bueno, doncs, eh, escolta, he portat el meu gos o he anat al metge i, i m'ha pogut dedicar, que et dic una cosa, perquè no poden fer-ho d'una altra manera, però m'ha pogut dedicar 5 minuts, 7 minuts. O més, o més. Eh? O més. Però bueno, la realitat mm. en els hospitals públics, t'ho dic per, per coneixement, ah, no, eh, no, està no, per aquí. Jo, jo parlo, clar, no, et sí, poden sí, sí, dedicar 5-7 minuts, sí. però perquè no tenen més. Sí, sí, sí. O sigui, no és culpa parlo de la... de la consulta justament no, no, d'aquestes... No és culpa del metge. I en canvi, amb Medicines. una medicina amb una medicina alternativa, mm. potser de vegades la gent troba allò que es trobava abans amb la medicina. I en el cas de, de la acupuntura actua d'una manera més ràpida? Aquí vam tenir una vegada per telèfon a un especialista en flors de vaca, que és un altre tema, però ens deia que les flors de vaca en els animals actuava d'una manera molt més ràpida que en les persones. La L'acupuntura es podria dir que actua més ràpida també amb els animals que amb les persones? És es que ells no estan sugestions, no tenen sugestió. Llavors, no tenen ni no és que el no està demostrat científicament, que sí que ho està, n'hi ha moltes coses que han demostrat la l'acupuntura, mm -hmm. n'hi ha molts efectes demostrats, però també és que n'hi ha moltes coses que no entenguem del cos humà o del cos animal encara. Intentar explicar-ho tot és una mica, no sé, una postura una mica, perquè realment no ho entenguem tot. Mm -hmm. No entenguem perquè un animal en una situació pot arribar a comportar-se d'una manera encara no arribem a entendre-ho tot llavors explicar totes les bases neurofisiològiques de la l'acupuntura no s'arriba però n'hi ha moltes coses inclús els punts on, on trobem efecte veiem que eh, estan demostrat que histològicament tenen canvis vull dir, eh, amb el microscopi es veuen diferents, alguna passa ja no, alguna cosa n'hi ha allà perquè, perquè estigui diferent a la resta del teixit d'alrededor. Uh -huh. doncs, és a dir, l'acupuntura es posa en acupunts, que es diuen, que són, són punts específics del cos, amb una localització anatòmica exacta i que s'està demostrant que tenen unes característiques totalment diferents a la resta de la pell. Uh -huh. o sigui, i, I quan parlaves mm. de que els, els animals no tenen sugestió, a què et refereixes? Eh, pel fet que potser va més funciona més ràpid amb l'acupuntura. La, la subgestió només la tens, en el cas dels animals, oh. la tens en l'amo. Mm, és a dir, això. Veritat. És a dir, el, clar, el, el, el placebo, eh, que és el que diuen l'efecto placebo, eh, és que eh, tu, eh, tu agafes a dos grups de persones eh, i els dius, us donaré una pastilla perquè no tingueu ganes de fumar. Això és un dels experiments clàssics, no? Uh -huh. A la meitat, eh, a, a un d'aquests grups, li dones una pastilla, doncs la que tu vols comprovar que té aquest efecte, diguéssim, anti-desig uh -huh. <laughs> anti de, de fumar. I en l'altre grup li dones exactament la mateixa pastilla, amb el mateix gust, però sense res. És a dir, és una pastilla un de sucre. Uh -huh. És un placebo. I després tu al cap d'un mes li preguntes a aquesta gent si ha, de, si ha reduït el consum de tabac o no. Imagina't que no haguéssim fet el grup placebo. Tu preguntes al grup de gent que ha pres la pastilla i et diuen, ostres, fixa't-hi, d'aquest grup hi ha un 30% que reduït moltíssim el consum de tabac. Dius, ostres, la pastilla funciona. Si l'altre grup, que no ha pres res, et diu que també hi ha un 30% que ha deixat de fumar o que ha, ha reduït molt el consum de tabac, la conclusió és que és la idea d'estar prenent aquesta pastilla, no? la és la idea que t'has que alguna cosa t'està curant. No? Exacte. Llavors, això, mm. per això necessites aquest grup, que és el que diuen el grup de control, el grup de placebo, Clar. que et permet saber quin és l'efecte real. I això Llavors, els això animals, animals no, el no ho tenen. però els animals sí que és una de les coses més curioses que hi ha. És a dir, tu, I això està comprovat, tu a un grup d'amus que tenen gats, no em preguntis com pot ser això, però això està demostrat, un grup de, de, de propietaris de gat que tenen gats que marquen el territori, els hi dius, si es sisplau, li donarem un tractament perquè el gat deixi de marcar, li donen un tractament que no és res, i al cap de tres setmanes la meitat et diuen que el gat està millor. Sí, és bruxeria això sí. en tot cas a mi també m'agradaria saber a, a la Sílvia què li sembla el fet de poder tenir aquest tipus de debat i de, i de pràctiques a la, a la protectora, jo penso que és molt interessant no, Sílvia? Ah, és, és interessant, el, el problema està en que a mi m'agradaria que ella exercités més i practiqués més i treba, podés treballar més amb aquesta tècnica però tenim el cas de la reina, és, és l'únic cas, potser, que, que estàs podent. No, no té oportunitat és ella. És que no mal pot, de temps. És que no pot. Perquè econòmicament és superrentable, la acupuntura eh? Claro, clar, clar. L'únic cost que costa és la formació, les agulles en si sí no, son, no Però són... Però evident, evidentment que és molt interessant tenir una professional doncs, que, que s'obri també cap a un món diferent, no?, del típic... El, el, el, que tots coneixem. És molt interessant tenir gent doncs, que, que sigui creativa i que tingui inquietuds i tingui ganes d'aprendre doncs, mm. i de posar en pràctica en els nostres centres, doncs iniciatives noves I noves i que, i que, aviam, si ella hi confia... Jo ara li vull portar un, un dels meus gossos, però sí. un dels problemes és, no saber com ho lligarem, després haig de parlar amb ella. Ara, ara tindràs consulta i tindràs aquesta dissabte però, i diumenge. Clar, el, que no, el que jo no sé si aquest tractament ha de ser molt, molt regular, o es pot fer un cop a la setmana... O... Normalment es fa un cop a la setmana. Depenent, mm. clar, s'ha de fer un diagnòstic. Una, una, uns quants minuts, tres, oi? Cada dia no, no, no, no, no, no, no, no, no s'ha de portar No, no, no, cada dia no. Cada dia pot arribar a, a això que diguem, no?, de, de l'eficàcia. És a dir, si de, això de les medicines no convencionals, holístiques, com és la acupuntura i altres, mm -hmm. no tenen efectes secundaris, això és mentira. És totalment mentira. L'acupuntura mal feta té molts efectes secundaris. Llavors, cada dia pots arribar a debilitar l'animal, si li fiquen les agulles. I endur-se l'animal, les agulles posades a casa, no? no Això no, no, no es no, fa amb no. els animals. No, no. Perquè jo sí que hi ha persones que sí, les porten, oi? Eh? Bueno, punt. Són, altres tipus, es, són és altres, altres... altres tipus, són ah, com cincetes, són val. altres tipus de... Mm. de és Tots un altre bé. tipus d'estimulació durant aquestes setmanes provarem amb un gos meu que té un problema sí. no sabem d'aquest no, no, d'unes indica... lli... llagues, unes sí, no. úlceres sí, sí. cròniques ja està indicat nosaltres en l'atologia no. hi ha algun treball que diu que, que, que funciona molt bé també deixem dir una cosa una mica en referència al que deia ella és molt important i penso que és un comentari fonamental és molt important que aquest tipus en aquest cas la medicina la acupuntura la faci un veterinari Mm -hmm. sí, sí, és bàsic Una, un és bàsic. veterinari eh, que tingui coneixement sí, això sí. que és molt important si no arribem entrar en, en un tema molt més complicat molt més complicat, complicat. moltes gràcies Teresa per haver-nos acompanyat molt interessant, Jaume, moltes gràcies, gràcies també i Sílvia també moltes gràcies a vos, i també als nostres oients, gràcies per haver-nos acompanyat us esperem la setmana vinent aquí a Peluts, adeu, adeu.